<تصالح> بسم الله الرحمن الرحيم وان ابي عبد الله خباب بن الارض رضي الله تعالىنقال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نبي عليه الصلاه تا فرياض کو او مو تودون نو برور ظل ته لهفی لي کابا بیالیلا تو سرام چې دی د د خپل صاد نه بالا جوړی او په سري د کابی کې لگا لګی فل ناممون ته سر سرون ل نه الله ته دوله نه ته زمونږه د الله د پاار مدهګولې نه غواي ته زمونږ د پاره سوړ بړې نه کوي فقالان مون ته چې د خلکو تنکي و بیا اسلامې فقا د من قبله کو یقین من آ سوو چې ستاسوونه مخکې تیرشيې او غذو راجلو چاړی به نیولی شو په یو خپروله وفل اردي نو پهمکې بړه ډوغل او که نهستې شو په یو جاړو ک یا د ب ک کې خوړی شوسم یو تعدل منشاري یا به اه راړلی شوه په یو زهلاهې نو په سرته کې خلی شوه په یو جاړلوو ن سپینې د ب ز توکړي شو وم ش په د عام شال او د نی بانی, بانی تو گله دو ما دون لحمه و ازمه و خیو د اډو کی د فاس سمې وی سمې ما بینه مثلا ما دون لحمه و ازمه د اډو کی نپور دا غوخه او د دا سرمن دار سبت او تو گله شول اډو کې به پرې یو دوه ما یشدو ذالکان دی نیهی دی خبره به اغل را دا به دین نه بنداو والله قسم په الله لا ی من الله هذا امره الله بیم پره کوي حتی شیر راکې و من سناه یو سر بعد د سرعانه روانې حضر موت پې لا یا کاافو الله ب الله نه د چې ني و بعض غ نهې واللاکنې نهپ تاجدون تریبا دایا رنی چه شرم اغبرایشی بی زیبا را چې دن اغماتی که نعم و آمان بای او تاسو دیر تلوار کوئی صبر نکوئی صبر نه نکوئی صبر نه و لحاظا صبر کوي صبر کوئی صبر کوي و لیکن تکونه لگی نسو صاحب سرمادو شو و لیکن نکم تستاجلون او فی روایتن و او متوسط بردتن و قدرقینا من المشرکین شدتن نم خامق شود و مشرکاننها وی دی کی وی خی بی آد شدثر ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله د حنین جنگ وشو د مکی او د طایب په میث کې د عرفات نا ا طرفتا میدان دی چې د مکینه تقریبا اتلث یا نورل لسمله چې دین اغا فاصله کې دی دا جنگ چې نبی علیہ السلام آخر رسول اللہ وروالی ورکن نبی علیہ السلام لرناصر سخلق لران فی القسمت پویش کی چاہلے لگ دیرہ وکن مراتین آغا مؤلفت القلوب آر اصاد عربو د عربو مشران نغیلے پا دی تفسیم د غنائم د حوازن کی حوازن جاوہ کنے سخیف حوازن دی سب نبی علیہ السلام جنگ کرے ہو دی ذری کسان لے لگ زیادہ ورکلا فیادہ ورکلا فغنیمت کیسا فآت ال اکرہ ابل اقرائی لکبو دک سر گنجو لادو بنو تمیم دو سردارانو نو جاہلیت او اسلام کی در خکردار دی اقرائی بن حابس رضی اللہ تعالی نو نو دلے ورکنو مئتم من الابل ما شا اللہ سو خانی ورکن وزن رب جی سلو خانی دوالا سبحان اللہ وآتا عوینت ابن حسن مست دالک عوینت ابن حسن تایم دک سلو خان سم غریباتو کنن لک شیخو نو دا د مؤلفه القلوب نو د فتح مکینا مکی اسلام راوړو غزوه حنین او طایب کی شریکه ویده واط اناسن او ورک او کله څخه الکو ته د اشراف العرب نو واثرم یومئذن فلقسمه او په تقسیم د غنیمت کې ونه متنه کی دی لره په دا غرض باندې ترجیح ورقه له اجیات ورته ورکووله وقال رجل انه الکو وی یو چړیو وی منافق هو ناشنا دی والله ان هذه قسمت ماود لفیا یقیناً دا خود شي تقسیم دې چي دی کې صاحب ابن هشام صاحب استغفر الله و ما اريدك يا وجه الله پدې کې دا الله دا رضا اراده نشته دا خدان خدانه دې کوي فقلت ذات حبي ابن مسعود صاحب ما وي چ والله لا اخبرن رسول الله قسم قال الله نبي الرسول الله تبوا ما يدا كده دا او چې نبي اسلام غيب دا نه کوي غيبونو پوېږي زه کوينه اخبرن ايو او ته دا لې کې را لاره ورشی مار ته صحي کومه اوسه یو ته ديکارې تعاله ای ما نور یو کاتوال او پای کې ته چيلي کاتي دینه معلوم جنتی دی مغه غيب جنتی دی بیا چې کله کتاب جوړای سنطي ال مغيب من الاحاديث نه بس پک دینه د ماډینه د ماډینه دومره کتاب بجور کې په دې غيب فلنک جوړې کړه ما او ته خبر ورک یو کافی ده لراوال او ځاتې کوم ارزه کې دا خبر نه ابو درغام خایل کنا د نبی غایب نکر نور عالم و تا خبر م و طور کفقا بما قال <سؤال> فتغیر وجوه نبی ص مخ بدل شو حتا کانو کسرف تبو اجدہ پسند سبانی دے سران باندې ثم قال فمیاذ اذا لم یاذ لله و رسوله الله او د الله <سؤال> پیغمبر نور بسوګی دین صاحب بوګی الله <سؤال> ثم قال يرحم الله موسى الذي في موسى دي رحمږي قد اوزي به اكثر من هذا فصبره هغه ته دي نه ام ديات خل کو نيغي دي نو صبر کړل دي اور دې نه سټو دي برو دي نه تدياسه اور دې نه دي خبرې چې الله را ته کارو پایا هغه صبر کړل دي او زمال قدرت لانه اوه هو ټول نوبي ته دور تک دي تاګلې ور کړې شي نه دي دې دې دې دې دې دې شال نه دا دی خبرو که خبره ده تک ما شلتی میوی دی خبرو که تو دا خبره دا فا قلتو لا جرم لا عرفو الی بادا حدیثا ماوی زمانن نفس دعواده دا, دا دا پخه خبر در زب زنیر صاحب خبره نولم حدیثا هدیر خبر خپشو او در دیدنو زو بیاستاجی تا خبره وړو دا هدیر خبر خپشو دیا وزو تا نامگی ایو خبرنس چو بی برابرو را برابرو کردی که غلاس دکانا وناویر اسلام تا دې خبرونه اورم دا قدرت اسلام دغه رنگ بدل شو او دې سمګډ واټ شو اقولک صرف هو شرب احمر واه الله تعالی په رسول الله صلی الله علیه کی راځل له گزاره قوم غړي سر زنه نور خو واه کله چې الله دې یو بند سره د خیر اراده وکینو عجل لهل عقوبه په دنیا الله والا سزا په دنیا کې زر زر ور کیو اېدا اراد الله به حد شره کله چې الله تعالی دې یو بند سره د شر اراده وکي امسکان هو به ذنبی الله بنشي د نن د سزا نو ور کی شر او اشاره الله تعالی د ګنا حتی یوفی به يوم القيامه د قیامت پر ورځ الله تعالی دې چې ناټور بټول باندې ور کوي او قال دبيوس الله لم ان نه ظمله جې ما یظمل بالا غواې د صده سره د غټواري د موسیبت نه و چې سر غټي نو دردیم غټي کوې وي اوت متلله و چې سره غټ نو درټ چې سردا غټ نوګنایم نه دا غټي نه ظیم غټې و نهله تعله اوله تړ دا حق چې دی کوم سره می و ک وای شالله ولې خفه کږ نو پلا هم دي متلاې نور چاته سوتن نو یو ت پرېدي نه نو په من راځ فله هو ضا ومنڅخې طر فله اوڅخه تووک کې خوشحاله شو بسلهکې خوشاله شي چې زې خوشحاله چې کې خوشحالهله خوشحاله نه دی خوشحاله او چې د خپبل چاته سوخت من غیر را کې وا سرې وو فله و ته مو سر مع شو پ تالا هم الله نو دی صبر کوي پهله ضا وی نو تاسو په شنو وی تاسو را په مخه کړی؟ هغه وای دا هو غلط نه رانه وږي دا یمه ته پیسه کنه په دې په دې ولا پويږه. یا ما را بار پیاو ځاله دي. اصم الله چکم وخت دلته مې ګرجي زمادي په خدای قسم کې وخت تر هغه دم چې کیما. هغه کټه باندې. هم. وان ان صلی الله وان الله قال کان من له. د تاسو زېشتره د ټکو تاسو زې هیڅ بل څه د ټکو زې شته دا تاسو سواله کا خو کله دا څاره چیرته د ټکو زې نشته هم غايه وان علي سين رضي الله عنه قال قال عنه اللي ابي طلحه رضي الله عنه کې ابو طلحه ذو نا جوڑا ابو طلحه ابو طلحه و تو کور نو څه دي بار فوق بذن صبي وماشم وفاق ريسو فلما رجا ابو طلحه ابو طلحه وقطر عليه قال ما فعل ما فعل ابنی زیمی سکری دی سمان زیمی سنگا دی خیلی ابدان نبی کہنا ولی دی خیلی ابدان نبی ولی دی, دی سنبی قالت ام سلیم ام سلیم و توی ام سبیدان سبی مور و د خزوان هو اسکن و ماکان ما شا اللہ نمخیل خف آرام دی او او ربیت توریت او برا توریه قل جائی دی مو فاکن مرشو او داو تی اسکن و ماکان مخکې خو نا جوړه نو د خوااضی جونو اوسخبرمرې سم فزی ونه مړ اوړ غزیږې او سری را ته پیر هو اسکان نو معکان او مکې د دا خو د مومن توهپه ده دام زمونږ مومن لی س کا نوماکان په م سره سکون دا مر سره بیا حرتونونه نه کوي را او د بیانو مړه دی سربانو خاتیانو س کا نوکان دا د مخکې له خ پاارم دی فرببت کېلیلاشه نو کور کې بړړی دا نه پکې یا وړه تییانه ده اسودندرا دی پتاهای باندې کې کور کې دغه حرام دی دی اسودندرا دی نو کې مبري دا څوک کو دې کوله ته نه مطلب زاده دا وی چې خلق لا پکا دي چې دی لا ډوړای چې نن اغه وړي لته دا نه څه و کوو غر مول باندې کې پکړ راو دي ګرنه څنګه حرام دی ہیں کینمي تقربت الى العشاء چې ما هم چې ورو باندې کړلا ډوړای پتاش هغه ډوړای دو تبی زان خستا کرو تانگی و تلنکڑی و اخم ازدارا پل خوان دیو زانی و تا خستا کرو و ثم اصاب منها ثم اصابا اغد دین ورعورتی دخل حاجت پورا قولتا ورطی و تروقل فلم ما فرع چی فارش قالت وارو سبیہا دا ما شنپتو الگواری سبحان دشفیخا وارو سبیہا وارا يواری كيف واری سوء تاہی وارا يواری ثوریتن ورعیوری عراءني تورون تورون تورون اه لی کانا او تورون اه لی کانا جا در آن local سونت دیئے وارا يواری مواراتن ورعیوری ثوریتن ورع اور داران گرم چیده او را يواری ایراتن ایراءن ان فان تم انشقتم شجرتا فرائیتوم وراء مخلوق کوئی وراء ازالिका تبې په دې ذکر نه کله ما اصبح ابو طلحه اتى رسول الله کله چې ابو طلحه سبا کې داخل شو نبي رسول الله پر هغه خبره وکړه دا چې درنا چې نبي اسلام غيب دار نه دي اودام دلیل درې چې نبي اسلام غيب دار نه یو ټکي سره وکړه و راغله خبر ورکړه چې دغه زما بهګه زې مرشه او خځه جناړه راتوي رینو فقال نبي صلى الله عليه وسلم تاسو بهګه کوروالې قالنا عمي او على الله مبارك لهما يلا دي ل فدي بجي بركه واتوا ولدت غلاما وريا لك را قال لي ابو طلحه ما تقلمي رلي طلار وين ار موه اين رني طلار دي به النبيه نبي الرسول صلى و رديغا و ادل جنو غوتي سو تو غدي و تو دا او تحنيك او توي په څون نه حرکت زرته او کجوري سره لیګ اجازه کارخانه چریټوس کارخانه دغه په دا تو په وینا کاوه وای کجوري سره لیګ په پاتې شی او په دې نه لا یو کجیره وای او دې سره ځلای شي کا او کجوري سره اوره اما اوشه څه ترشتي کثر أغلې په نستعین نام تمرا پاکه ده نبی صلی الله علیه وسلم فما ذغه اغه وجوره ثم اخذها من فيه اهل نارثي فجعلاتي في السبي ثم شربوا خلد دي جناغه کیره دي ثم هنكهو یو نه سي ساري شرما مودي مودي راغرا اچھا انديشه دا د ورکو کی وتناه عبد الله عبد الله مين وتکی کوو ورنه کوو وای کنه صبر کړي دي نه نه نو کړي وای دي نه صبر کوو زومره صبر نکوه زومره حیانا نکوه چې سوا نو ده حد رږي بچي مردي او دا دور کې صبر نکړي لري نو کېږي زبردست نکړي څنګه یو الکه د خپل بچي ناجوړه دي د بچو تپوس کول او توريه کول جیز دي او خرات تیارول ورقول او دا رنګ چې د نسري د خدي ځان خسته کول د معشوم چې ده د مړی سمدس پټول او د معشوم تحنیک او نبی اسلام غيب داني باندې غيب باندې نه پوهیدل معلوم شول او دا رنګ چې دعا کول دچس هوګیوځه او تا ته او چرمنګ هوځه شیویو الله جل باب چې برکت واچي الیږي په زکیږي لگا دوه کول داغه چې دنه تحنیق کول نم ولکه خدای عالم ولنم کی دی رخل کجوری وسرالو ګوره او په یوه وخت د البخاری قال ابن عینا فقال رجل من الانصار فرأيت تسعه اولاد كلهم قد أرهوا القرآن ماشاء الله نبی اسلامي ګنا چې الله په داغه بچي کې ونه بچي برکت پیداږي ولز بچي داغه دی مالي دې چې قد قرأ القرآن یعنی من اولاد عبدالله المولود نبیر اسلام ولا دعا کرده ویاللہ تبی بجی کی ولی براکات واشای سنة تابدہ رہی که دورا فیدی نوی ماولا والس اولاد دیز لده والس دیگر نا فسعہ تو اولاد سو نحا اولاد نحا اولاد چی قد قرأ القرآن وفی روایت لمسلمن مات, مات ابن لعبی طلحة من ام سلیم داو دمکی تشریف فقارت لعالیہ اے خضر چیو خیارنگا اصطرخان اگر خبر کی لاتو حدیسو ابا تلحة ببنی ابو تلحة داغد زوی خبرمک وی حتی اکونا انا او حدیسو زبوت ایما فجاعا راستاتل <سؤال> خان فجاعا فقربت الی آشا فا اکالا واشاریبا ثم تصنعت لہو تصنعت لہو زانتا خسترہ خسترکو اصلا ما کانس تصنعو قبل ذارکا ناکی بے زور اٹھانگنن ناکورا پہ دگر استداغنا جدي وما كذبنا رقم قال ثوقاب يا ناص ورغرد فلما انرأت ان اركلت بيض دعويش ان قد شبعا انه قد شبع دي مرشو واصاب منها او الذين في المصطوره الذين قالت يا باطلحه حونت انه يتناوس الابو طلحه طلحه فلاره اذا قالوا ان عبد الله موري ارايت لو ان قوم الاخره في السوق يا رعا بيسان تفوسكم رو عاري ته هم چاله سشی سوالي ورې هله ببیته یو ب ور ته فطلبو ارې ته هم بیا غ سوي غواي نو الله هم یم نه هم دغه چ کې وررک د غ دا په کار چېدي غ سوي شي دغ منه کې نو قالله نه سواليشي در کار دیالي ش د رک نو فقالت فختهې ب بنا کا اویم د کو غمانو کا بهه اویا ده دله الله را که او سوالیو الله را نوواغ پهي دغه غمانو کا حالله ف يخاور قوسا ثم قال بي ترتني حتى اذا لا تحصو الذي يخذ ما صحا ثم اخبرتني بي بني بيادر توي كان 200 سالكو فانطلق غير خاور شو كل مشي خبروا فانطلق حتى اتى رسول الله فاخبره بما كان فقال رسول الله بارك الله في ليلتكما قالت فحملت ملي حمل ورست قال وكان رسول الله في سفرن وهي معه ما شاء الله ايه نبي استاپ سفر كيو اداثرم ترويني ابو طلحه رو وایه کنا همبې په هیتو وکانا رسول <سؤال> الله <سؤال> اذا تل <سؤال> مدینه من سفرن کله چې مدینه تر سفر نه راځو لا یترقوا طروقان دشپی باندې راځو سمې ورګه سمې ورګه لا یترقوا طروقان دشپی باندې پدانو پس نمای و توار کنا پدانو من المدینه دی مدینې ته نځول فزر بهل مخاز دیږي جبوري دا دی به چې سر علي وایه کنا سره د ملګرو زوی دې څنګه په ابو طلحہ دی اشاره ونت لکه د به خه دې نه به ما جوړي څالو میاشه چلیله ده دوه غره غلط دی غلط دغه د لکه لکه د الله ایمه په دې صفاره دي هغه به د او پرداګه اونځه مزه مزه دی ابو رسول شي کار یعنی څه به وره واه فحتہ با شغه اشاره سم پر دې سنت شد واجب و درجی تورا جاربیا باکتی واجب و درجی تبایی رکی مصطحبه دو واجب و درجی تنراتی لگی لیکن زرائع ادیاب لا ادی بیا عینی دائی کسو آپ گانوشی دا بداعاتی بیا وانطلق رسول الله نبی اسلام لارو کلارو قال یقول ابو تلحرائیوی ابو تلحوی فئئننک لتعلم یا رب والله زماره به تع ت پت ده ان نو یروجیفوننی چېمالله دا مجره کې ان خرج انخرجم رسول لاذا خه وچپله معو دا د خلهته به الله زخديبالې خوشهم چې نوسم قوودي چې و سوزم چغه را ي زه سر راظم او تقوري الله ت پت د قد احتبو بما سره زی ساچه دو چې د اغ تین زما او زدي توي د کاس جلدي به کې پیدا شي زخ دا نخوا همېب او مدنی توز چې دغ نه زممله زوق هم ک کله غ زي چې زو سرهظم أقول لأمي سلم بو... أتغير خذي وما تلحق؟ هذا تخاطر شو والله أشياء الله دعاكم له فقدر تخاطر شو ما أجدو الذي كنت أجدوه ذو خلالهم أغاديك مخيمون دو انتوالي فانتوالقنا فانتوالقنا لأولو لا غفر أيوزي نبيه تامير آلان بيكو داخل دا شو نوو ضربها المخاذ حين قديما قالك رسول المدينه نفضل هنا وتد بك الى كدو در دراني فوالدت ولا من بچيرا وفقرت لي امي بعد ما امر او يا انس لا يرجعه احد دل بسو بين اوري حتى تغدو بي رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي السلام الله بودا فلما اصبح احتملته مربوطا فانتلصت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت تمام الحديث صوره حديث اذا ذكر صبر كرو كان كرو كرو صبر كرو غنا لو باقي د سول لا ده لزور کله زور شو دیکه پاالوان دا پاالوان دا شوی را پر ځئ تن نه مشتیدلو پالاوان الله یا یم لکو نفس ان غضب چې د خپل نفس احتیان لري کو د غسې کې دال کارروکې د غصې په وې اواصل ان د العارت من سرهناسه کكثيره شخه ډېر چېغ را غورځ یو پاالوانو روکانهته د اسلام لشاره ور دی د بیا څنګه دی چې دراو ورزول میمان دغه نارنګ پیغمل مليته راځه هیڅ کار کیږي لا ولا کاته ولا ورای ورزو می زمہ خیال نو بیا هیڅ ته راځه دې उचित کړم کېد لا ولا ولا ګونه په درېند نو دغه ایمان ته تاګا زه تاو سکوری په عربو په دې کې ته الله تعالی پیغمبري او کاڼو رضی فرقنا هذا الحبيب محمد يا محب خطا له رقعنا رضي الله تعالى هو صحابي اغضرتها جدنا غا بإيمان نجره وليه خطا له بإيمان نجره فرقنا كتاب رقعنا وعلى مدرنا خطا له فرقنا ومعنى كل إمام يُلخذ من قوله و يُطرف إلا صاحب وعلى القبر إمام مالك حسول على ويه هر إمام خبره عن صدق إبري حضره كسوان محمد رسول الله عزيزي Okay. <laughs>